на перехованих малюнках та в описах їх. Познанський, що мав нагоду бачити запорозький шлик у селі Покровському на Катеринославщині, між іншим, цілком однаковий із шликом на малюнку Голимбіовського, приходить до висновку, що цей шлик, або краще сказати, верхня частина його, цебто суконний мішок, що становив дно шапки та звішувався з голови, і був справжнім головним вкриттям у запорожців. А висота самої шапки мінялась відповідно до моди. Це дуже правдоподібно. І ясна річ не виключає існування й інших типів шапок, що їх за часів носили запорожці. Як, наприклад, шапка-кабардинка. То, що не кажучи вже про боброві та зрисі, або з іншого якого коштовного футра, що ними так чепурилась козацька старшина, і що за них згадують у своїх денниках Ханенко і Маркович. Форма головного вкриття, однак, така не стала та змінна взагалі, що спинятися на ній в подробицях, описуючи сучасну українську одежу, було б надто тяжко. Тому ми в загальних рисах зазначимо тільки головні типи чоловічого головного вкриття, що існують в теперішній час. Шапка, шоломок, йолом та бриль. Шапку роблять, звичайно, з чорного чи сивого смужку, тобто обробленої шкури молодого баранця а найчепурніші смужки виробляють з випорків, тобто з шкурок ягнят, винятих до народження з вівці, а підшивку роблять із шкури на череві вівці. Форма шапки хоч і зміняється, як сказано вище, відповідно до вимог моди, але існують все-таки місцеві її одміни, що, порівнюючи з іншими, сталіші. На Чернігівщині та на Полтавщині шапки шиють у формі циліндра, що трохи вищий, ніж ширший, з круглим або плесковатим дном, іноді суконним, але найбільше теж смужковим. На поділлю шапки трохи вищі, стовбуваті, та часто наближаються до майже конічної форми, що також трапляється часто на півдні, на Катеринославщині, на Херсонщині та в інших місцевостях. На Південній Волині, на Поділлю та на сучасній Холмщині шапки часто шиють з розрізом вгорі, вздовж шапки. Краї розрізу стягують зав'язками на кшталт бантів із стрічок. Такі шапки здаються ширші вгорі, ніж унизу. На Холмщині трапляються також і запозичені у поляків шапки Рогатівки з чотирьохкутнім дном. Це звичайні форми шапок, але крім того, за великих холодів носять малахаї, капелюхи на Чернігівщині, клепані в Галичині. Цебто кругловаті шапки з футра з навушниками, що їх або зав'язують навколо шиї, або вони висять вільно, або ще загортають їх вгору та зав'язують на тімени стрічкою. Шоломок, йолом, яломок, магерка. Мабуть, також дуже старовинного походження і утримались головно на етнографічній межі з білорусами. Але, як це вже ми бачили, у давнину були поширені й далі на південь. На Чернігівщині та подекуди на Волині шоломки просто роблять сповсті. Розпитуючи старих людей, дізнаємось, що ще півстоліття тому їх плили з валу, тобто з товстих вовняних шнурків, що їх виробляли вдома таким самим способом, як і повсть. А саме, збити черстобитом вовну клали на полотно, але не верствою,